Kapittel 39 I Sidkias Judas konges niende år, i den tiende måneden, kom Nebukadressar, Babylons konge, og hele hans militære styrke til Jerusalem og begynte å beleire byen. I Sidkias ellefte år, i den fjerde måneden, på den niende dagen i måneden, brøt de inn i byen. Og alle Babylons konges fyrster kom så in og satte sig i midtporten, nemlig Nergal Sarezer, Samgar Nebo, Sarsekim, Rabsarisen, Rabmagen Nergal Sareser, og alle de andre av Babylons kongesfyrster. Nå skjedde det, så snart Sidkia, Judas konge, og alle stridsmennene så dem at de begynte å flykte, og de drog ut av byen om natten langs veien til kongens hage, gjennom porten mellom den dobbelte muren, og de fortsatte å dra ut langs veien mot Araba. Og en militær styrke av kaldere satte så etter dem, og de innhentet til slut Sidkia på Jerikos ørkensletter. Så tog de ham og førte ham opp til Nebukadressar, Babylons konge, Iribla, i Ribla, i Hamatlandet, for at han skulle avsi rettslige avgjørelser mot ham. Og Babylons konge gikk i gang med å drepe Sidkias sønner i Ribla, for øynene på ham, og Babylons konge drepte alle judas fornemme. Og Sidkias øynene blindet han, og deretter bandt han ham med kobberlenker for å føre ham til Babylon. Og kongens hus og de husene som tilhørte folket brente kalderene opp med ild, og Jerusalems murer rev de ned. Og resten av folket som var tilbake i byen, og overløperne som hadde gått over til ham, og resten av folket som var tilbake, dem førte Nebussaradan, sjefen for livvakten, i landflyktighet til Babylon. O noen av folket, de ringe som ikke hadde noen ting, dem lot Nebussaradan, sjefen for livvakten, bli tilbake i Judaland. Og videre ga han dem vingårder og pliktarbeid den dagen. Dessuten ga Nebukadressar, Babylons konge, befaling om Jeremia gjennom Nebussaradan, sjefen for livvakten, i det han sa. Ta ham og hold dine øyne rettet mot ham, og gjør ham ikke noe ondt, men gjør med ham slik som han taler til dig. Da sendte de bud, Nebussaradan, sjefen for livvakten, og Rapsarisen, Nebushasban, og Ravmagen, Nergal Sareser, og alle Babylons konges fremste menn. Ja, de sendte så bud og tog Jeremia ut av vaktgården og overgav ham til Gedalia, sønn av Ahikam, Shafans sønn, for at han skulle føre ham ut til sitt hus, så han kunne bo midt i blant folket. Men Jehovas ord kom til Jeremia, mens han var stengt inne i vaktgården, og det lød. «Gå av sted, og du skal si til etioperen Ebed-Melek, «Dette er hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. Se, jeg lar mine ord bli til virkelighet med hensyn til denne byen, til ulykke og ikke til det gode, og de skal sannelig bli oppfylt framfor deg den dagen.» Og jeg vil utfri deg den dagen, lyder Jehovas utsang, og du skal ikke bli gitt i hånden på de menn som du er redd for. For jeg skal med sikkerhet la dig undslippe og for sverde skal du ikke falle, og du skal visselig få din sjel som bytte, fordi du har satt din lit til meg, lyder Jehovas utsang.»